A doua repriză, pista 2. Cercetați cu toată atenția de jur împrejur, ordonă el. A făcut o pauză pentru a lăsa celor ce l-ascultau timpul necesar ca să înțeleagă că recomandarea nu era numai formală. După ce ne despărțim de Lima, orice navă va fi una inamică. Își imagina perfect cum va decurge călătoria lor, ca și cum urmărea pe o hartă. La noapte vor intra în Atlantic și vor trece în largul multor insule obscure, cu malurile adânc crestate, cu denumiri vechi de când lumea. Apoi vor covoră spre sud, spre golful Gasconiei, și navigând de-a lungul coastelor pașnice ale Portugaliei și Spaniei, vor ajunge la Gibraltar, poarta acelei mediterane în care vor pătrunde din nou. Probabil că tare s-au amuzat în ceruri mulți din amicii morți scufundați de el, când au aflat că urma să se reîntoarcă în Mediterana, și încă la comanda unui u capturat. Dacă lumea cealaltă exista, probabil că acești foști inamici se mai distrau și acum, și le așteptau să vină printre ei ca să le povestească pe larg cele pătimite. Din nou, gândurile ei se îndreptară spre tânăra din careu. Probabil că mai mult ca oricând era frământată de temeri. Spune să ne aducă cafele, Aarhuac, toți avem nevoie! Știa ce le trece prin minte lui Warwick și celor de veche. Erau mai destinși și recăpătau încredere. Ei cred, gândi Marshall cu un surus amar, că sigur de sine, comandantul este calm, preocupat numai de misiunea sa, un supraom pe care nimic nu-l plintește. George îl tropea pe treptele scării cu ibricul de cafea în mâini. Fie ce-o fi, gândi Marshall. Începe a doua repriză. Primele trei zile de călătorie spre sud, spre golful Gasconiei, au fost marcate de câteva incidente tehnice în legătură cu starea navei, și atât de frecvente încât mulți din echipaj începuseră să se întrebe dacă nu vor fi constrânși să se întoarcă la bază. Chiar Merciel și-a pus de câteva ore aceeași întrebare, fără însă să-și împărtășească cu Ivan îngrijorările. Culmea e că submarinul, Revenise din precedenta sa expediție fără avarii sau pierderi, după ce scufundase două ubuturi dinamice. De asta dată însă, nava părea a avertizat cu răutate că, incomplet domesticită, refuza să mai asculte de noi ei sei stăpâni. În prima zi s-a constatat o scurgere la manșonul periscopului. A survenit într-un moment foarte dificil, când submarinul naviga prin zone periculoase și se apropia de canalul mânecii pe care trebuia să-l străbată în timpul acelei zile. Frențăl și mecanicii lui au terminat reparația tocmai la timp. A doua zi, ofițerul de cart raporta o altă scurgere. Aerul dintr-o torpilă introdusă în tub se strecura prin cocă cu o viteză alarmantă și bolborosea ieșind la suprafață. Navigând la adâncime periscopică, bulele de aer puteau fi zărite cu ușurință. Și colac peste pupăză, arborele motorului principal, Tribord, a început să se încălzească, obligându-i să navigheze la suprafață într-o zonă încă accesibilă patru de coastă, și avioanelor de vânătoare. În fine, pana cea mai supărătoare a fost blocarea unei valve de admisie, care i-a pus lui Fraențel o problemă ce părea insolubilă, dar unul dintre mecanicii lui a descoperit că valva nu mai funcționa din cauza unei bucăți de cârpă uitată acolo de un lucrător neglijent de la nava bază unde revizuiseră submarinul. O eroare omenească, dar care a contribuit la afectarea moralului echipajului după care submarinul părua consimții să mai lase răgaz echipajului. Au putut naviga mai repede la suprafață și să-și încarce acumulatorii fără alt incident. Marshall nu prea avusese timp să stea de vorbă cu pasagerii săi. Pe tânăra a zărit-o doar de două sau de trei ori, totdeauna așezând parcă neclintită într-un fotoliu din cabina lui, cu ochii deschiși, dar cu privirea pierdută. În dimineața celei de-a treia zi, el se afla în careu, somnolând deasupra unei cești cu cafea. Churchill debarasa masa de resturile micului dejun și pregătea cămurile pentru ofițerul al cărui cart urma să se termine. Zgumotul asurzitor al dizelilor se amesteca cu cel al mobilelor și vesele iscuturate de trepidația provocată de mersul submarinului la suprafață. Marea era agitată, vizibilitatea foarte redusă. Rămas pe pasarele până în zori, Merchel fusese surprins de brusca schimbarea vremii. Nu era frig, dar valurile asaltau cocajoasă și loveau furios la cantoiul iernii. Marshall bea multă cafea. Neagra băutură le reconforta și avea nevoie de așa ceva. Rarele momente de repaus ce-și acorda erau totdeauna întrerupte de probleme urgent de rezolvat. În general, nu era nemulțumit de cum începuse misiunea. să răne cazuri, dar le rezolvaseră fără ajutor din afară. Spera că până și bobocii echipajului și-au dat seama. În jurul lui, dincolo de perdelele lăsate, ceilalți ofițeri dormeau, deocamdată, eliberați de răspunderi și, fiind obligați, să-și toarcă mințile și trupurile de puteri. E destul de multă cabina sa, fapt de care se miera. Câteodată în careu, încercând să doarmă în spatele perdelelor cușetei sale, avuzese impresia că ceilalți colocatari nu îndrăsnău să vorbească între ei parcă reproșându-i că își impusese prezența acolo. temerne nejustificate. Toți le agreau și, de când porniseră, toți fuseseră preocupați ca să se mai intereseze de asemenea amănunte. Submarinul marinul golul unui val și merge-l prin seceașca cel pe masă. Auzi metalul cocii vibrând, cu elicea aproape ieșită din apă. În postul central răsunau înjurăturile celor de serviciu. Când ridică ochii, o zări pe trei trevis, ținându-se cu ambele mâini de perdea oscilantă. Marshall se precipită. Dă-mi voie să te ajut." A luat-o de braț și a ajutat-o să se așeze pe bancheta aflată de-a lungul peretelui sub cușete. Era palidă și transpira. E groaznic, spuse ea. M-am simțit teribil de rău." Churchill intră în careu și depuse o ceașcă pe masă fixată în grătarul de ruliu. Cu ce v-aș putea servi, miss?" Marshall îl privi îngrijorat. Știa din experiență că marinarii nu sunt indulgenți cu victimele răului de mare, dar își făcea griji de geaba. — Beți totuși această cafea în timp ce mă mai gândesc, spuse Ciorgil, încrețindu-și fruntea. Jumăr din câteva ouă și puțină pâine prăjită și continuă suruzând. — Pentru dumneavoastră, mis, orice doriți. Disparu fără să aștepte răspuns. — Nu înțeleg ce mi se întâmplă spuse tânăra lui Merșel, cu voce joasă, privind spre plafon. Poate zgomotul, mirosul de păcură? Merșel o privea în timp ce ea încerca să-și bea cafeaua. În lumina slabă, figura ei părea foarte tânără. Îmi pare rău, spuse el. Din păcate, deseori se întâmplă asemenea vreme rea în golful Gasconiei. Golful Gasconiei? Am ajuns așa departe? Cred că acum ne aflăm la 200.000 sud-vest de Brest. Zonă nu prea periculoasă, dar trebuie să fim vigilenți. Brest? Am fost acolo de multe ori? Spuse ea cu privirea pierdută. Când crezi că scăpăm de vremea asta îngrozitoare? Merșel zâmbi. Dacă totul merge bine, la noapte navigăm de-a lungul coastei de nord-vest a Spaniei până la capul Finistere. Apoi vom urca cu asta în afara limitei apelor teritoriale ale Portugaliei, și acolo vremea va fi mai blândă. Mă bucur! Tânara a tăcut pierduta în gânduri. Soțul dumitale este în Franța? întrebă el după o ezitare. Ea negă din cap. Nu, este în Italia. Lucrăm împreună, dar nu pot spune mai mult. Marshall consideră inutil să mai insiste și schimbă conversația. Sper că oamenii mei sunt amabili cu dumneata. Desigur, mulțumesc. Tânraș plimbă privirea peste dezordina din careu. Uh, mantale de carte agățate la uscat, raftul cu pistoale și o grămadă de reviste răvășite. Aici, pe navă, mă simt înconjurată de prieteni. Pot trec fiori. Am un sentiment de securitate care îmi va lipsi. Adăugă ea după o pauză. Să știi," declară el curtenitor, că și dumneata ne vei lipsi, tuturora și mie." Tânăra se ridică cu o figură mai relaxată. Cred, domnule comandant, că zilele sunt foarte pline." Merșel o privi înconjurând masa și spuse. Să știi că în privința lui Gail și a mea cred că te înșeli. O poveste veche, terminată de mult." Nu mă privește?" se întorse spre el cam iritată. după o pauză. Nu mă interesează ce aveți de împărțit dumneata și Gail, Nu cer decât să fiu lăsată în pace." Foarte bine," spuse Marshall. În ușă apăruse Gerard cu ochii întrebători. Marshall îi s-a scurt, profesional, dorind să arate că socotea încheiată conversația cu tânăra. Nimic de semnalat, secundule." Nu, sir. Gerard se așeză pe o banchetă. Drum 204, 12 noduri. Își frecă cu mâna bărbia nera sa adăugând. Și mor de foame. Churchill tocmai intra aducând o farfurie cu ouă jumări. Ei, drăcie! exclamă Gerald. ce e asta? Ne aflăm într-un mare restaurant? Churchill cam stânjenit. Este pentru lady, sir. Pentru ofițer nu am decât ouă în prafuri. Gentale-i lui Gerard, punându-i mâna pe umăr. Mănâncă dumneata! Nu sunt încă sigură de stomacul meu! Te rog, îmi face o mare plăcere!" Gerard ridică din umeri. În acest caz, foarte mulțumesc!" Apoi se a lui Churchill. O, în prafuri! Dă-le încolo!" Tânăra se pregătea să iasă și după o ezitare întrebă. Aș putea urca pe punte?" Nu s-a adresat lui Marshall, ci lui Gerard. Doar câteva minute. Aerul mi-ar face bine." Gerard îl consultă pe Marshall. Ce credeți, sir? Cam balansează acolo sus, dar nu prea tare." De acord," răspunse Marshall. Anunță pasarela. Oarui este de cart. Anunță-l și îi spune-i să-i pregătească o centură de siguranță lui Miss Travis." Gerard așeză o farfurie întoarsă peste jumăr și îi părăsi careul. Mulțumesc, domnule comandant," spuse Chantel. Așa aranja hanoracul. Îți sunt recunoscătoare." Gerard reveni în timp ce tânăra ieșa. Drăguță fată, păcat că este măritată." Eritat mersul se sculă brusc. Mă duc și eu să mă dezmorțesc puțin." Bună idee, sir." Gerard atacă la compâina praspăt prăjită și declară. Până și pâinea prăjită miroase a femeie." la ajunse în postul central furios pe Gerard și pe el însuși, fără să știe de ce. Aruncă o privire pe hartă, rămasă un moment în spatele timonierului. Acesta stă imobil și impasibil, ca și cum ghicise proasta dispoziția comandantului. În afară de cei de cart, restul oamenilor coborâseră, căutând un pic de odihnă până va fi din nou nevoie de ei. Marshall se îndreptă spre turele și privi spre cer. Era plumburiu, aici și colo, cu spații albastre. Poate că vremea se ameliora mai repede decât sperase. Se îndreptă spre periscopul Prova. Era înălțat. Un mecanic îl gresa. Vreau să arunc doar o privire," îi spuse Marshall. Manevră foarte încet instrumentul ca să facă un tur de orizont complet, observând valurile ce se spărgeau de navă și a saltau pasarelea în lung și roaie răsfirate. Vizibilitatea rămânea încă foarte slabă, cam până la o milă, nu mai mult. Își imagina pe Warwick, pe cei de veche și tânăra femeie stând în apropierea periscopului. El se afla sub ei, dar i se părea că îi observă de sus, nu prea distingând clar. Zgomotul discret ce însoțea manevrarea periscopului nu-i scăpase de sigur lui Warwick, care poate îi spunea lui Chantal că bătrânul încearcă să vadă ce se petrece pe punte. Poate Chantal își punea acum mâna pe omărul lui Warwick așa cum făcuse din cu Gerald. Tânăra asta se înțelegea bine cu toată lumea. Doar cu el merg și nu prea. Furios îndreptă obiectivul spre cer. La urma urmei, poate că Gail avea dreptate, spunând că numai el însuși nu-și da seama ce teribil se schimbase. Brusca l și-a apăsă ochiul de ocular. A ceva ca o licărire printre nori. Privi ca hipnotizat. A A trecut parcoveșnicie. Apoi licărirea se repetă. Fără îndoială, nu se înșela și strigând îndepărtându-se de periscop. Plaxonul, avion la prova Babord! Postul central se animă. Merșel alergă la scară cu capul gorii de alte gânduri. Nu mai conta decât această amenințare din ceruri. Din cauza hulei puternice, poate că inamicul nu observase submarinul, dar un lucru era sigur. Dintre cei de pe pasarelă, nimeni nu observase apariția avionului. Ieșind prin tambuc, simțea curentul aerului sub dizelele înfometate. a început să sune din interior, oamenii de veche scrutau zarea cu fețele ca niște măști. Tânăra Chantal se gățase de balustradă și Warwick tocmai arăta ceva la travers cu brațul întins, parcă înlemnise în acea poziție. Amarșal striga cât îl ținea gura. Avion la Babord Prova! Zboară de la stânga la dreapta! Toată lumea jos, la posturile de imersiune! Dizelele au fost oprite și echipa lui frență a dat drumul motoarelor electrice." Avionul se apropia, zvârnâitul lui devenind tot mai distinct. Cu ochii cam speriați, cu gesturi stângace, Warwick închidea porta vocile, dezvinovățindu-se. Nu l-am observat, sir, tocmai... Marshall nu-l După ce desfăcuse centura de siguranță a tinerei, o împingea spre tambuchi. Unul dintre cei doi oameni de veche dispăruse. Celălalt sta pe capac așteptând să ajute tinerei să coboare. Totul a durat mai puțin de un minut. Marshall simțea că submarinul începe să se scufunde, auza aerul ieșind forțat din balasturi, totul devenea confuz din cauza șuieratului provocat de aerul evacuat în grabă. Un val enorm lovi pasarela, udându-i loarcă și răsturnându-i pe Marshall și pe Cental Travis. Marshall se ridică, o ridică și pe tânără, dar tocmai atunci au început să părie mitralierele avionului. Gloanțele pocneau pe tablă în jurul lor și o mare umbră le trecu pe deasupra capetelor. Cu toată graba, Marshall nu-și putea lua ochii de la matelotul ce aștepta la tambuchi. Se răsturnase pe spate, cu ambele mâini, ținându-se de pieptul din care se prelingea o dără de sânge. Cineva striga din interior și ținându-o de mână pe cental pentru a o ajuta să coboare, oarui capa că pe căzut peste cel ce striga. La rândul său, Marshall se lăsă și el în jos pe scară, dar mai avut vreme să vadă apa năvălind peste parapet, înainte de a închide capacul tambuchiului, după care răsuci volanul de etanșare deasupra capului, în josul scării se ciocne cu cel de-al doilea om de veche și, căutând să-l ajute, degetele îi s-au mânjit de sânge. Își împunea să nu țină seama de gemetele rănitului. Nu voia să gândească decât la sarcina sa imediată, să scape submarinul de pericol, așa că ordonă. Imersiune la o de metri! Am în două mașinile toată viteza înainte! Se simța sfârșit, merse la periscop și se prinse cu ambele brațe. Închideți ușile etanșe! Trebuie să ne așteptăm la un atac cu grenade submarine!" Gerard îl privea cu resturi de jumări în jurul gurii și pe bărbie. Un avion liberator!" spuse el abia luându și ritmul răsuflării. Fără îndoială! Echipat cu rezerve suplimentare de benzină!" Ambii supravegheau cadranele și indicatoarele de cime și direcție. Oamenii de la de orizontale se munceau să echilibreze nava. Gerard anunță. «O sută de metri, sir!» Din cauza presiunii, în cocă s-auzi o puternică păreitură și un materot scoase o exclamație de spaimă, crezând că este vorba de un atac cu grenade submarine. Dar nu s-a aruncat nicio grenade. Marshall își explica acest lucru, prin faptul că, probabil, întâlnirea surprinsese tot atât de mult pe aviatori ca și pe cei din submarin. În liniștea care se stabilise brusc, s-auzi glasul lui Bac. «A murit, sir!» Marshall privi la micul grup îngrămădit sub capacul Torelei. Omul de veche ucis, zecea pe spate, cu gura larg deschisă, ca și cum chema ajutor, într-un ultim strigăt disperat. Vac și Gentle erau încinuți lângă el. Warwick stătea mai la o parte, cu brațele atârnând de-a lungul corpului. Una din mâinile lui era stropită cu sânge. Eu sunt de vină, murmură Gentle cu vocea necată de lacrimi. N-ar fi trebuit să urc punând mâna pe brațul lui Warwick. Dumneata, n-ai nicio vină." Merșel își că și el ezitase după sesizarea primei licăriri în obiectivul periscopului. Nu a fost sigur și a așteptat a doua licărire. Nu este greșeală nimănui," spuse el cu voce calmă și hotărâtă. Totdeauna trebuie să ne așteptăm la apariția unor bombardiere care ne atacă, chiar atunci când nu avem motive să credem că se află în partea locului." Culmea era însă că atacantul era un liberator, avion englez de-al lor, probabil acum a ajuns în apropiere de bază, unde va povesti că a obligat un ubut să intre nepregătit în imersiune și că a împușcat câțiva nemței aflați pe punte. La drept vorbind, de ceea ce se întâmpla la orice ora a zilei și nopții, responsabil era numai el, Marshall, și nu împărțea responsabilitatea cu nimeni. Continuă. Transportați corpul în camera a torpilelor de rezervă. Îl vom scufunda la noapte." Chantal Trevis plângea încet cu capul plecat asupra matelotului ucis. Ne ridicăm la cota periscopică?" întrebă Gerard. Peste 15 minute," răspunse Marshall. Vom face mai întâi o rapidă inspecție a cerului și a mării." Încercând să surâdă. Mulțumesc că ai acționat atât de rapid, secundule." Am trecut printr-un moment greu. Blight și un operator radio aduceau o targă. Primul ucis dintre noi. Vino, spuse Marshall, luând-o de braț pe gentle. Încă puternic emoționată, ea sfiță un gest de rezistență. Unde? În careu. Să luăm câte o cafea. Ne va fi de folos amândurora. General fixă pe Marshall, căutând parcă să citească gândurile. Un sfert de oră mai târziu, submarinul le venea la adâncime periscopică și merșul și inspecta cu atenție suprafața mării. Era pustie ca și cerul. Pregătiți pentru ieșire la suprafață. frență să încarci acumulatorii." Pac și revenise din emoția provocată de moartea matelotului. Preiau cartul, sir. După Warwick este rândul meu." Așa că, ceva mai devreme sau mai târziu, îmi este egal. Dar mie nu-mi este egal, replica Marshall. Apoi se adresă lui Warwick. Te simți în formă sublocotenente? Vorbise blând, dar Warwick rămânea asumbru. Da, sir. Bine, schimbă oamenii de veche și fii atent. Cu voce joasă ca să nu laudă ceilalți. Și nu mai facem o asta. I se putea întâmpla oricăruia dintre noi. Da, sir. Dar dumneavoastră ați venit tocmai la timp, deși nu erați obligat să urcați." Sublocotenentul nu termină. Complet calm, Gerard se apropia. Gata pentru ieșirea la suprafață, sir. Bine, executarea." Schiță un surâs, adăugând. Secundul se grăbește să termine jumările începute. Privi la placa de alamă fixată pe perete. U-192, kil. Ne-nvins încă, butul își continua misiunea. Merșel ridică din numeri și continuă. Și când vei avea un moment liber, înlătură bac drăcia asta de placă. Cunoaștem originea navei noastre. Inutil să ne mai fie mereu adusă aminte. Privi pe punte, la pata de sânge rămasă acolo unde agonizase unul din mateloții săi, și adăugă. Dacă asta este cu totul de prisos.